11. William Carmichael oda a nyurga vékony fiatalembernek, aki benyitott az ajtón. – Mr. Jimett küldje be hozzám! Jim Fentor belépett, és kérdőn nézett a nagybátyjára. Az öregebb férfi morgott egyet, és bólintott. – Na, csak hogy itt vagy végre! – Hivatott, bácsikám? – Olvas csak ezt! A fiatalember leült,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 Csapsi le! Nem tetszik ez nekem, az mindegy, meg kell tenni. Igazán fontos? Véleményem szerint, mondta Mr. Carmichael, életbevágó.